а дехто сурмив голосом, ніби вдавав Єрихонську трубу. При цьому розмахували палаючими палицями. Одна із жінок закричала хрипко і надірвано, «Ідемо до тебе, свята трійце, ідемо до тебе, прийми нас!» Микита тим часом простував до другого вогнища, де зібралися уломні та почварені чоловіки. І тут був горбок. Раніше ми їх не помітили. І Микита урочисто зійшов на нього. «Готуйтесь до дороги в небо, гукнув він, і хай прийме вас отець і син і святий дух, тобто свята трійця». «Ях!» – видихнули всі разом. Микита впав на вколішки, і тепер його голова світилася дивним, мертвим світлом. Звів руки до неба і забубонів молитву. За якийсь час поклав поклона, майже розпростершись по землі і витягши перед собою, але вже на землі руки. Лежав якийсь час нерушно, ніби заклякли, тоді почав оживати». Повільно зводив тіло, аж доки не завмер із піднесеними до неба руками і задертою бородою Мене вразило при цьому, що молитва чинилася в чіткому ритмі Тобто кожна позиція тіла творилась на певно визначений час У ломній почварні тим часом зійшлися колом довкола багаття і пішли в танок чи то співаючи, чи скандуючи. «І ох, уаха, тікаємо від гріха! І ох, ухаха, утечемо від гріха!» Микитині учні нарушно стояли з смолоскипами над головою, і мені навіть чому здалося, що це не люди стоять, а величезні свічі. Побачив навіть лойові сльози, що стікали по тілу, відразу ж застигаючи. Зрештою, візія була не така далека від істини, адже ці люди і справді духовно самоспалювалися. Обличчя їхні були серйозні і застиглі. Марта і тут лежала ниць біля горбка лицем у землю, і мені подумалося, що відступили ми у глибину віків, коли ще туманило людям голови поганство, і це відбувається біля капища один із веселих язичницьких праздників. Ось він, верховний жрець, оцей Микита, що молиться за всіх. Ось ідоли, люди свічі і з вогненним язиком замість голови. Онде юруба, яка весело біснується у танцях та скоках, а ця дівчина жертва, яку закололи чи збираються заколоти богам. «Помітив, Антоній натякнув на якусь особливу мою проникливість», – сказав упівголоса мені Созонт. «Що можуть про це знати?» «Може, мав на увазі численні твої розпити?» – відповів я. «Вони природні при моєму послушанні», – мовив Созонт. «І загалом намагаюся вести себе, догоджаючи їхньому булвохвальству» примітка. Було в ухвальство поганству, поклоніння ідолам. І мені здалося брати. Це праздникування вельми подобає на поганське. Бо ці люди вийшли із церковного тіла, відсікшись від церкви, як гнилий палець. Якось понуро сказав Созонд, і це я вперше помітив у ньому святошність, адже недавно проповідував Терпимість. Не судіть, щоб і вас не судили, сказав Господь. Згадай, брате, і прокорення Єсеєвого. Він не на погляд очей своїх буде судити, і не на послуг ушей своїх буде рішати, але буде судити убогих за правдою. Примітка. Ісая глава 11 вірш 3. Сзонт ніби пробудився. Дякую, брате, що оттягнув мене. Я ніби за запаморок упав, тихо сказав. Не наша річ судити, тільки бачити.